الله سلام على أشرب العمديان والسلام سيد محمد وعلي آله وأصحابه اسمعيننا مباب سور بخار رحمه الله بغرور باب وقت المغرب وغال عطاء يجمع المغرب بين المغرب والإنشاء سور بخاري وقت أسر فسلتنا نضعش طيبة تارشت ميت كنا حمنا Sonra məğrib namazından başlayır və burada Ata radiyallahu anhı, Ata ibn-i Rabbahı qövrünü getirir. Ki burada deyir, Ata deyir ki, xəstə məğrib ilə inşanı birləşdiriblər. Və Ata radiyallahu anhı, burada namazı birləşdirilmək səhbətindir. Və biz dedik ki, namazı birləşdirilmək olar. Lakin, səbəbsiz, Bəyənilməyir, səbəbəsiz bəyənilməyir. Lakin sələb olacaq ki, xəstəlik, xələk, səl sələzələ, ümumi, daşqın və s. su basmaq hər yanı. Bu vaxtlarda namazları müəyyən namazlarla birləşdirmək olar və birləşdirmək də zörv nəsri birləşdirə bilərsən. Məqlumləndə şən et, fəqət başqaları birləşdirilməyə Yəni, 5 namazdan söylesin. O, burada, raximəqullah, sonra Rafi ibn-i <coughs> Xədəcin rivayətini getirir ki, deyir, Peyğəmbər s.ə.və s.ə.və s.ə.və s.ə.və s.ə.və qılırdıq və sonra dönürdük, yəni mescədən çıxırdıq və görürdük, yəni ayaq izlərimizi, ayaqlarımızı görürdük və oxlarımızı qoyduğumuz yerlərə görürdük. Onu göstərir ki, Xabələr, yəni, Piyyambar salası döndürə, məqribi göstəmirdilər, hava qararsın. Aydın da, məqrib, məqrib məqsəd odur, havanın qaranlığı, məqsəd odur, günün baxmağı. Gün baxdı, məsələn, şükürərsən, indi havaya, indi çıxsan da görə bilərsən məyyən şeyləri. Və sahabilər bu vaxtı qıvırdılar Piyyambar salasını. Və burada e, xaricəmədilər. Bu hədisi getirmək ilə göstərir, məğrib, bu vaxta qınılır, laq qaranlıqda, üç gün dövür, ayındayır. Sonra, rəhəmələlələlə, yenə Həsən ibn ali radiyallahu həmələlələ, və ibn Ali əhl-i idi, Peyğəmbər sallallar sallallar sallallar sallallar sallallam, demişdi şey Həsən və Hüseyin, sənətdə canlarını seyyididirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsən radiyyələnihə baxdı və dedi ki, ola bilsin, bir gün iki dənə müsəlman qoşunun arasında sülh yaradacaq. Həsən. Vətta oradan da Həsən radiyyələnihə böyük hadisələndən biri ona ait maviyyələ onun arasında sülh bağlamaqdır. Vətta oradan da maviyyə radiyyələnihələ Hasan r. müharibə baş verə bilərdir. Lakin, Hasan r. sülh edir və bu da işarə nədir ki, Qəğınbar sahəsinin hədisidir ki, Rasul sahəsinin deyil ki, ola və sündəyi gün, mənim nəvəm iki böyük müsəlman tayfasının arasında sülh edəcəyiz və bu onun tarixli böyük ənəllərindən biridir din üçün. Və ümumiyyətlə, onlar əhl-i beyt, ümumiyyətlə, sahabələr xilafət həlisi deyirdilər. Mesədirlər, indi bizdə teslu həlisi, kürsə həlisi. Yələr, mümin ilə təqvə əhli, Allahın arasında da ixtilaf da heç kürsə, kürsə görə olmuyur. Səndə, bəyət sahabələr, Həbə Bakır, Ömer, Osman, Ali, Ali də kürsəm istəmirdi. Özlədiyir, nəhsül vələqədə. Deyir ki, mən istəmək, siz mənə dəvət edirsiniz. İstəmək deyil. Təb, göstərar, bu və bunu göstərək, təqvə eləyiblər. Ayının bu, və pis də fikirləşmək olmaz onlardan. Onlar kürsüs də davə eləyir və s. Muslim xüsusən sahabilərdən birək ki danışmaz. Və sahabilər xələr dərək xeyr danışıqan Xeyr. Amma xəta olub. Çünki sahabilər məsumdur, öllər. Və xəta da olan kamillimdəndir. Allah kimi, yeri ümumiyyətlə xeyir danışırsan, çünki peyğəmbər sallallahu yanında olanlardır. O yanında sallallahu yanında olmaz. Elə də yaxşı müəllim idi. Müəllim olsaydı, yoxsa sinifdə 30 nəfərdən 3-4-ü yaxşı olsa, o, əksinə hamısı avara sifad ilə müəllimlə yaxşı olmaydı. Halbuki peyğəmbər sallallahu əleyhi və heç bir avara demdi. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müəllim idi. Amissə şeydir. Beşik, məsələn, bəli idi, onda Peyğəmbərsən yaxşı məllim də öldü. Elə çıxdıq. Evet. biz məcburuk, hətta deyək. Sabüləmsin, aldı bilirlər və sizdə ehtiyac yoxdur olan həyatları bizim gözünüzün dolandırı kitablarda səhiq, məktubə. Sonra burada həmçinin Buxari, Qınayr bir neçə rivayət getirir, göstərir ki, məqrib, yəni, məqrib lazım da ölçü qaralıtı yaparmaq və işarılıqda hələ qılmaq olarsın, məqsəd odur günün batmaqıdır. Sonra burada mən başqa məsələyə toxunur, o da məğribə bağlıdır. Sonra Buxari, rəxminullahi buyurur, və mən kəri həni yuxarı bil məğribə Yəni Buxari, rəxminullahi, sonra başqa məsələyə toxunur, o da işə yəni məğribə namazına kimləki işə deyib, ən məğribə iş Onun bəyən, yəni, Onu bəy yəni olması, yəni bəyənilmir. Məğribə iş adamı. Və burada, Allah xeyrətsin. Deməli, Abdullah ibn yəni, Zəvayyin gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, baxın, Ərəblər məğrib namazını ə, çox işan kimi işlədir. Məğribə işə deməyəsən. Yəni burada e, Mhm. Allah bilir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, məğribin vaxtı itməsin. Ki elə bilər ki, məğribin vaxtı şey zandırır. Və ya <coughs> Yəni çünki işanın vaxtı genişdir. Elə də amma məğribin vaxtı isə geniş deyil. Məğrib vaxtı məhduddur. Ona görə məğribə işə kimi işlədiyəndə çoxunda bir az anlaşılanmazı baş verə bilər. Ona görə elə el el bir kirləşərək ki, məğribin ağzını vaxtı işəyəcəndir. Amma məğribin ağzının vaxtı nəyəcəndir? Ne, Güneşin batıq yerdə o qızartı gedənəcəndir. İşəyəcəndir. Və burada, <gülüyor> lakin işlətmək olar qeyd ilə. Məsələn, demək, birinci işə gəlib ki, bəzi ləslə...